د صورت معده مخکې د صورت نه سره نه نازل شوی دی اخې اخری بس درستو ته یو صورتتون النصر سر دی دی صورتت ته صورت سورت العذاب وي صورت العذاب صورتول مو منافرات تیزون کې صورتت منرات تن خیر صورتول راپورتکاون کے سورت سورت الحافیرات کنستون کے سورت سورت المثیرا راتیزون کے سورت سورت المخزیع شرمون کے سورت سورت المنکیلا سزاورکاون کے سورت سورت المشرد تشرید تیزون کے یارون کے سورت مدندموتوی مغربلوتوی او مغربلا جغلبه ل خلقو ته خیره ما کی صورت کې قوانین د قتال بیان شو هو سکندرو اعلان جان اعلان جان د دی صورت د دوړو صورتونو ارامت انتہی واځه هے انتہی واځه هے صحابه کرام هم میلو ان قصه ها شبيهه تم به قصه الانفال د دې قصه د دې مضمون بالکل الانفال سره برابر دی مخک اعلانې قتال او سکندر او مؤقاتل معاف ذکر کړي جنگ به چا سره کو مخک اعلان د جنگ او اوس رفع موانع چې چا وی چر دی کې دا چلې دا چلې ولی وژنو داغه بیان رفض رکاوټونو مکه ترجیب حجرت ته سورۃ توبه کې هجرت د نبی علی سلام ذکر کړي هجرت د نبی علی سلام ذکر کړي داود سورۃ کثال فی سبیل الله د بیان المقاتل ماهم ببیان المقاتل ما وهم د دې بیان د पारा صورت چې نو سلور هي سي دي چا چا سره په کار دي څوک به کيده ټول ذکر کوي صورت اولنۍ حصہ ۲۸ شایات دي اتوی شیعاتون دی فدی که اولانه قسم کوي د مشرکان دا غی طول قسمونه او غی سره د جنگ ده کولو وجه وجوهات او رفض رکاوتونو بحانه ختمی دوی ملیسه ده اونت تیس نه تراتت تیس ده سین ور شمه پورې په دی کې دوی مډله ده د هلی کتابو سره د جنگ اسباب یو نصاراو نه سارا سره جنګ وک کوي د هغې اسباب درې مسه داټتیس نه ته دیېر شم نه سر سلم راه پورې ده ن نن پورې ن نن مې نمبر راه پورې په دی کې دریمडला ذکر کوي منافقین دا غي غنده عاملونه هغه سره جهاد بل لسان سخت جهاد دی وسره د جبی جهاد بل لسان واغه ذکر کوي دریمडला سلوورم عيسى عليه السلام آیات نا تراخره ده په دې کې د مسلمانانو قسمه ذکر کوي مسلمانان مجاہدین او ترغیبات جہاد کا امتیازاتو کے مقاتل ماہ هم دا منافق مش دا مشرکانو قسمونا دا احل کتابو گندہ عملونا دا منافقانو گندہ عملونا مسلمانانو قسمونا دارنگ درجات دا جہاد سوابونا دارمی علمي جهات ته ترغيب ني اتفقه في الدين د دا صورت دراتلو مختصره مساله ده چې کله سوله کوي یو څو نو قانون دا 94 قبیلو ته اختيار نبی عليه السلام یو طرف ته قریشو دوی مو معاہده وکړه څه وکړه معاہده وکړه وړو ته سو اختیارو چې د چا سره ملګریفیږي نو شيدي نو بنووبکر خوې شو سره ملګری شو او بنوخضا مسلمانانو سره ملګری شو لکه مسلمانان وه د بنوبکر سرهومجنګ نه به کوي چا سره ملګری شو خوې سره سول او او کاافیران به د بنوخز سرجنګ نه که ب نووبکر او ب نوخزه کی کې جننجېږي خپلو کې جنگي دي نو مسلمانان بد بنو خزا مدد نکي زه کداز کوریشو خلاف کولې مدد کولې او کبهنو با قريش په بد بنو بکرسنه کوي مدد نکي زه کداز چا خلاف مدد او مسلمانانو خلاف زه کدا حلي بوګم او کاه بنو بکر او بنو خزا خپلو کې جنگي دي او جنگي دي خلک دای وو سره بیا مسلمانانو بو سره بنو خزا تر سره نکي مداد نکي او قرش په بنو بکر سره نکي اوس و اوس پداسي چې بنو بکر کوله کېدل او په بنو خداي حمله وکړه داغي او بوي وسير او بوي چې ناوا أغر سره چې کمند نو دیا س خپلو کې غب کې ناسو بالکل ځنګ نه خبره او دوی په حمله وکړه املای په وکړه او ډیر کسان ایت هملکلو دیره او تختې دل حرم تھا راو تختې دل حرم تھا د دې مشورو عمر بن سالم الخزائی حرم ترال دغلته کې قریشو د بنو بکر مدد وکړه او په قریشو کې زنه کسان وې د نبی رسولم نومي واغستو چ داغه خلق کولنن حرم پنا ورکولې او نو ول د حرام الهه پنا ورکولې پس صحن فازي او بنو بکر بن خزای ډېر په بې دردې شهیدان او عمر بن سالم الخزای اوثو او لارو لارو مکه مکرمه مدینه منوره ته نبی علیہ السلام په یو مجلس کې ناس ته او, دامر أو كنت دا امر ابن سالم ودری جمعه ورکی او وی ويل کونتابنا ابان وکنا ولدا کونتابنا ابان وکنا ولدا وسومت اسلامنا ولم ننزی ادا تزمون فلاره مونږ د بچیو مونږ اسلام راولې مونږ لاس نه دلری کړه لا هممو اننینااشدن محمدده خلفابيناوه بي ااطله ده ز زول چې کمدننو تعلق کې یادم کااته او قسم در در کوم ان کوشن افلبو کلمهایده ونه قضومي ساه کل موقع ده غسو وادمما تکړه اوستاغ وادهی او غورځ وله وا چې کمدنو هم زلووه کللو عاد دهوه هم بجهتوننابل وتیې خودجا ده دو بکاررندي کمزورې دي په مونږ باې چې کمونو د ویر په مقام کې د شپې په ټایمې حمللهکړ ودومونګه و قلونا روکان وسجا ده زمونږ چې کمونو ځې خلک وکوو ژې ج کې اوغې جان نو بیا د اسلام ارتغاغ د و نوصر ته یاثاللی نو سیرته یا عمر اے عمر سما د دوشن نو سیرته با څنګه کومنه نو لاره نو نبی علیہ السلام د راجا مککې د فتح مکسی پروګرام شروع شو الته کې خلکو ابو سفیان دی وی ښکار خو خراب شو دا خو مون غلطی کړی ده زمون که سانو غلطی کړې چې دونه خدا مقابله کې موږ مدد کړه او وعده هغه خلکو ته ورسه او واده تازه که. ابو صفیان راگه. اول لور کرا راگه. چه که ناستو ورته ته بابا لک پاسا. ام المومنین و ام حبیبه کنا. ایتو بابا لگ پاسا. شا پاسو دا تلائی تیو گنڈا کلاویزوز که نا. اگر بزاسو کتلو. وی دا تلائی زمالا ایک نو. وی دا تلائی زمالا ایک نو. وی نا تا مشرکی پلیتی. او دا, دا نبی علیہ السلام تولای د ته دی لایق نه ته يو دی لایق نه دی تولای هغه اور د اسیو قتل ور تای وی لک ات اصحاب کیوادی شیون زما د کور نچر واده شوی نو ته ډیره بیا د بشوی غون دی بل شان شوی غون ته تلګه اغلاړو نو عمر تل عمر زه وو خو. او حاله نشدله ابو بکر تر خبر او ابو بکر چې کمند نو وتاوی دې کې زنه بي رسول الله صلى الله عليه وسلم له مخه لانا شباتلې دې کې زنه شمپلې جمعه کې راتلو نو طالبان ولیدو اصحاب صفو و وېد خدای دو شمون ګرلی او څنګه دا ټول دغه شته دي د خدای ابو بکر ورته فلشي سپیر راغله د خدای باندې کاست دي کولی شي زه څنګه وي تاسو مروئ تاسو خبر ما کوئ بیا چې کم ن بکر ورته وي زهغو سر نه علی زوم دی نو کاغ ته سو دته نو هغه علی خواته علی رضی اللاته هو ته و و داسې خبره ده ې کې مخله نه شمتلی د نبی ساتو سلام مخله نه شم خواې تا ته کطبب غمه جممات کانوه نو که نبی ل السلام شوي نو صحی ده او نور چې کم نهرو بل چل نه را هغه جممات کانو چیماندار یا ضروری اعلان باوری منگا چه کمدنو لکه د وعده دا غواز منگ دار کام نگلتی شوی دا در اغلیم آغا تازه کولولا اغا وعده سلام تازه کول لر اغلیم نتاز چه کمدن آغا وعده دا غواز کئی نپی نبی علی سلام شروط خراب کو نپی ابوبکر ایچ چاوم ولی جواب ورو نکو دیر اوو تو او راغی چه راغی مکیتا اغور تا ما منس که اعلان کرده وی نبی علیہ السلام ده تسویلو وی نا وی بلچه در تسویلو وی نا وی در پوری کرده وی دام در پوری لی خوخ خندنی کرده وی خیز پا کولی چه بلا خبر دی وی خپل بندو بس کولی او بس اغی نور خبر نمانی نبی علیہ السلام اعلانو لگو براعتم من الله و رسولی وادا ختم زان سنبالوی بچه ست امزدار علم نو خبری اغیل محلت ورکو سالور می د کافرانو یو کېسم خلککو چا هغې سره واده شو وه موهدین سهده شو وه خو وخت نو مقرر وخت نو مقرر هغې ته چې کمره ووي چې سالور میاشته تای دی سو می سلور. و میاشتې سالور غداریی وه سالور می اشتېڅ شو تییم شو چې بزن ځانسم معلهوي ب کې که دربانند د له میاشته څور پس دویم کسموو چه غم مواهدینو واغی واده ما تکلی نو واده نو ما تکلی وقت و سر مقروخ واده ما تکلی نو واغی سر واده پور سبرو کن ابنو که نانو رازی درم کسم داشو چه غم یو کسم خواهو چه غی سر بلکل سره سرسنو واده نو دویم کسم آغو چه در واده ما تکلی دا واده سکلی ما تک اندا محاربینو گرزی دل محاربین مداغین کوي کی اول قسم مستامینین چپویزہ بانے دار اسلام تراشی مداغین بیانوں کی برا تو من الله بائی کار دی طرف دا اللہ دا پیغمبر نائی آکسانو تا چلو زکڑتا سرد مشرکانو نا چلوان ختم دیکھ بسم نه نظر اوڑے اقلی وجوہات تاجت نشتا د نبی سلاتو سلام نه نقل نه ده علیہ نوبیلاتو سلام نه نه نقل مصاحبه په کېزهګ نه دی لیکلی براتو من الله وررسولی د دی د پاهبلې ته بسمله ته عذ الله لیکل تاجت نه ها میل مشرین په سی نو نوګر دی کی ک ته شورین سالور میاشتې دی باې هغې ډېر خپه شوي وو د د کوفر مانگ مانگ تا تا تا تا. و واخې د کونډې خځه غم سلور مې آشته وو هغه يبم دا کاو نو ویول دي ته مونږ مونږ ته چې ته کونډې خځه ویلې چې مونږ ته وایې سلور مې آشته مولات ته ده ته اشاره وا چې تاسو سوخه وي مونږو میړه غانو دا وعده چې کمدنو چې ما ته شو پداسدل کې د تاسو خاوندان څه شي مړ شي و ځان له بس کوی مونږ نه په اوچته کړه مونږ اوس تاسو څخه نه حفاظت نکړو یعنی دامنستاسو حفاظت کو فسیو فیلارت فتبو وقولو اولی کے او آئی وطا چھو کردی فزمہاں کے سلور میں آشتی فسیو فیلارت او کردی فزمہاں کے سلور میں آشتی پوہشی انکم چیکن انتاسو نیک کمزوری کونک اللہ را او یقین الله تعالی تی کمن و شرم انکے دے کافرانو کمزوری کونکے دے شرم انکے من الله او اعلان دے طرف ازا اللہ تعالی نا په دیواني نبی عليه السلام بیا ابو بکر صدیق په حجۃ الوداع کې ولېګو باغی کې بیا ولېګو د عام اعلان لپاره وازانو من الله ای او اعلان دا طرف ته الله نن او د نبی عليه السلام نه خلکو ته په غرض د غټ حج باندې غټ حج حج دي او ورو کې حج کومره ده چې اخینا لا وې زاره د مشرکانو نه او پیغمبريومې زاره فاینتم تم نکتاز توبوی اشتالانو دارا بہتر استالت پارا او کواو خلی تاسون پوشی چی قینن تاسون ایک امدرکون که اللہ رب تیختا او خبرگاہ کسان چی کوپر کرده پازا درده ان کی باندی اللہ اللہ زناتم داد کمدنا غدویم قسم چاہی سر وعدشی ہوا و غداری ندکڑی دا بنو کنانو اللہ اللہ زنام گراہ کسان چاہی سر کمدنا وعد کرده تاس سر سم مالا میان بیا کومنه د کله تاسو نومو او نه چې کوم دنو مدد کله تاسو خلاف دي چا دی ات چا هم تاسو خلاف مراده کړي نو پوره کړئ د سراوا درته ترنيټي یقینا الله مينه کوي فریضه ګارانو سرا فایدان چلا کال شورل حرم فچوا تل میع شد عزت عام مفسرین وي د دینه مراد وي اغا شور حرم دې چې هغه ختم شنو بیا وځنه چاو لله رحمه او نور مفسرین زنی ذکر گئی چې دین آغا صلور میاشتی دی محلت تی اچمک که تیرشوی فسیو فیلار دی اربعات آشور دک که میاشتی چی کلتی رشوی نا اعلان پا دز دی الحجہ شویو اعلان پا دز دی الحجہ سوشو او شو ندی دین پا صلور میاشتی دی صلور سوشی میاشتی آغا شوی زی ربیولا خیرہ پور رازی ربیولا سانی پوری فائضان صلق علاشولو رون چو وات لري هغه دامن او د مولات فوقط دديده په رضت وکنه چو وات لري هغه مياشه دامن او د مولات نو مشرکان لاره په کپځه کې چمو مي دي لاره او وې ني وې باندي کوي کينې دي تا په اړو چوکای کې په اړو تارک کې او په اړو چوکای کې لارې به باندي کړه اړو کې فاين تابو کو تو به وستلا واکا مسلاتا تو به وستلا خپلې باندې خارک وو ایمان خارا کل سنگ دی وان قاموس صلات آوی درمون در آوری که زکاة خوش اکیلار دو دی یقین اللہ بخون کے محروبان دے وائینا آدم من المشترکین استجارک کام اندن او غالی دا مستامینین ذکر کئی برانالات مستامینین چا غیف و ویزراشی ویزر اقبل حکامات کی دار, دار حرب والا کافر دا مسلمانان و ملک تا دا کال نزیات ویزر نشی کولی دا کالنا و کم ای کالنا زیادت نیشی کوله و اینا آدمینا المشرکین خیوتان دو مشرکانونا امنو غالیستا سونا فاجر و نطاعش کمدنو پناه ورکی دلاران فاجر و امنو لا ورکی امنو ارکا دلاران ترده بوری چو کلام دا اللہ معلومی که دو مسلمانان و کې که با دا اللہ دو درسی او بیان بیکیگی و چه کافر راشی نا غب کلام اللہ کلام سکی آور هر دې چې واوري کلام دا الله بیا چې کمندورو سید لرضای رحم انت چکم ځای کې دی او چې څه په باندې شم نو بس هغه ځای ته یعنی وسو یعني دا غرد سرحد خپل سرحداتو نه پار کا او هغه ته چې کمندورو نام ځای ورکا ثم اپلو غما محمد ابن قاسم رحم الله تعالی شاګه کمدنو کمندورو دراځ ظاهر خزا د بامبر نخلاص کړه او کوړته بوتلا ثم اپلو غما مانا بیا وراسو نور تفصيل به ان شاء الله پنځه تیر کې واره بیا وراسو درا چې کم نه زاید عامن تا دا دیو اجازه ځخیرند یو قوم د عالمون شای پوی ګرام کیف یكون للمشرکینات